Розділ шостий. Їхня подорож у бік півночі тривала вже два тижні. Дні ставали все коротшими, а ночі холоднішими. Цілих чотири доби каравану довелося йти під крижаним дощем. Зелена встигла здригнутися до кісток і почала подумувати, чи не кинутися її у щелину, прихопивши з собою і Шаола. За що не візьмися, все мокре та холодне. Селена ще мирилася з вологим волоссям, але, хлюпаючи, чоботи жахали її. Вона майже не відчувала пальців ніг. Укладаючись спати, вона намагалася закутати ступні в будь-яку суху ганчірку, яку вдавалося здобути. Селені почало здаватися, що її просто замінили один вид вимирання на інший. І невідомо, який з них болісніший. Кожен порив пронизливого холодного вітру загрожував розірвати її шкіру. Але ось тільки там, де вони їхали, була не зима, а початок осені, одного дня душі припинилися і над головою знову розкинулася безхмарна синьова небес. Вона на півдремоті Селена одразу помітила наслідного принца, що наблизився до неї. Його темне волосся майоріло на вітрі. Червоний плащ здіймався хвилями. Поверх простий, без вишивки та мережі в білої сорочки був одягнений красивий синій камзол, оздоблений золотом. Селені хотілося знайти хоч один недолік, щоб подумки познущатися з принца. Але Дорі несправді виглядав чудово, а його вбрання вдавало доповнювати високі коричневі чопоти та шкіряний пояс. Ось тільки мисливський ніж на думку селени був надто перезавантажений коштовними каміннями. Принц порівнявся з капітаном. Ідемо, сказав Дорін, кинувши в бік крутого, порослого травою пагорба. Зараз караван був біля самого підніжжя». Куди? спитав капітан, похитавши ланцюгом від кайданів селени, показуючи тим самим, що йому не залишити колишнього в'язня. Помилуємося вигляду, пояснив Дорін. Це візьмемо з собою. Селена поприхнулася слиною. Це вона що? Тюк із харчами? Шаул виїхав з каравану, різко смикнувши ланцюжок. Селена тягла по води коні. Принца та капітана помчали галопом, змусивши і її кобилу скакати в тому ж темпі. Селена морщилася від різкого запаху кінського поту. Їй, як і її кобилі, ця насильницька прогулянка дуже не подобалася. Тварина смикалася, рухаючись зигзагами. Селена невблаганно сповзала до краю сідла і боялася лише одного – впасти. Якщо таке станеться, вона помре. Ні, не від забиття, від приниження. Але в цей момент у розриві хмар блиснуло західне сонце. У селени перехопило подих. Між деревами з'явився спочатку один скляний штиль, потім їх стало три, а незабаром до них додалися ще півдюжини. Кожен був гордовито спрямований вгуру, ніби мав намір торкнутися неба. З вершини пагорба відкривалися чудовий краєвид на головний шедевр Адерландського королівства – скляний замок Рафтхол. Це була гігантська споруда. По суті, ціле місто з блискучих скляних веж, мостів, сходів, переходів, залів і, звичайно, нескінченних довгих коридорів. Скляний замок був споруджений над початковим кам'яним. На його будівництво пішли чи не всі гроші з королівської скарбниці. Селені згадався день, коли вона вперше побачила Рафтхол. Це було вісім років тому. Замок виглядав неживим і застиглим, як мерзла земля під копитами її товстолезної поні. Проте дивина Адарландського королівства ані трохи не вразила уяву десятирічної Селени. Замок здавався їй нецікавим. Вона думала про витрачені гроші, даремно витрачені сили і таланти будівельників. Башти були схожі, накручені пальці. Селена пригадала, як смикала тоді складки свого бірюзового плаща. Їй дуже подобалися й довгі локони, хоч вони підтягали голову. Ще вона побоювалася. Як би не порвати, обтверде сідло панчохи і не забруднити глиною червоні оксамитові червички. Але головним було все ж таки не це. Селена тоді невпинно думала про людину, вбиту нею три дні тому. «Ще одна вежа, і вся ця громада звалиться», – сказав спадкоємець. Він зупинився праворуч від Шаола, слідом підтягнувся караван. Залишилися лічені милі. «Але я вважаю за краще їхати по пагорбам при денному світлі», – продовжує Дорін. «Ніч ліг влаштуємо тут». «Цікаво, що батько подумає про неї», – сказав Шаул. «Все буде добре, доки вона не відкриє свого рота. Тоді почнеться крики. Не здивуюся, якщо я даремно…» Виплескав два місяці, шукаючи її сліди. «Сподіваюся тільки, що зараз у батька є справи важливіші і її поява не стане головною подією». З цими словами принц повернув коня і почав спускатися. А Селені було не відвести очей від замку. Навіть на такій відстані його велич діяла гнітюче. Селена відчувала себе маленькою та нікчемною. Знайшовши досить рівне місце для стоянки, гвардійці почали готувати вечерю. Запалили багаття. «Що замислила?» – раптом спитав селену капітан. «Ти маєш такий вигляд, ніби ти зібралася не на волю, а на шибеницю». Селена розгублено смикала поводи. «Дивно бачити це все. Тобі дивно бачити місто?» – здивувався капітан. «І місто, і замок, і халупи, і річку». Тінь замку нависала над містом, наче звір, що став на задні лапи. «Я досі не можу зрозуміти, як це сталося». «Не розумієш, як тебе захопили?» Селена кивнула головою. «Знать, і асасини чимось схожі», – сказала вона. «Імениті в голос захоплюються силою імперії та твердістю їхніх законів, а нишком знищують один одного. Так і асасини. Зомні всі вони вшановують кодекс честі, але випаде. Думаєш, тебе зрадив хтось із своїх?» Усі знали, що я отримувала найкращі замовлення і можна запросити будь-яку плату за їхнє виконання, сказала Селена, здалеку розділяючи криві міські вулички та вигини річки, що золотилися у вечірньому сонці. Хтось явно мітив на моє місце, можливо, хтось один, а може й не один. Даремно ти розраховуєш здобути повагу у такій компанії. Я не говорила про це. Яка там повага? Нікому з них я ще не довіряла і не знала, що вони ненавидять мене. Зрозуміло, у Селени були свої припущення щодо можливого зрадника, але здогад не означає правда. А погодитися з такою правдою Селена не могла ні рік тому, ні зараз. Надто жахливою була ця правда. «Уявляю, яким пеклом здався тобі Ендовер», – зауважив Шаул. Сказано, це було без злості чи бажання посміятися з ув'язненої. Невже він переймається до неї симпатією? «Так, Ендовер був пеклом», – повільно вимовляючи кожне слово відповіла Селена. Погляд ествола кликав до продовження розмови, але чи варто відкриватися гордійському капітанові, вирішивши, що це ніяк не вплине на її подальшу долю, Селена розповіла. Коли мене туди привезли, мені одрізали волосся, одягли в чиїсь брудні лахміття і засунули в руки кирку. Можна подумати, що я вміли на неї працювати. Рабів сковували спільним ланцюгом. Я зайняла місце нещодавно померлого катошника. Потяглися довгі похмурі дні, незабаром по моїй спині пройшлися батогом. Наглядачі наказали стежити за мною з особливою вагою, і ще рани від ударів їх дозволяли лікувати втиранням солі, тією самою, що я добувала, оскільки били мене досить часто, шкіра не встигала зарубцюватися. Дякую в'язням Ейлуейцям, завдяки їм вдалося уникнути запалення, щоночі хтось із них жертвував сном, очищаючи мою спину від солі. Шоу нічого не відповів, він лише глянув на неї і спішився. Відвертається, дурниця, лайла себе селена. Більше того вечора капітан не сказав ні слова, крім традиційних наказів. Селена прокинулася від того, що чиясь рука стиснула її горло. По спині та лобі струманів холодний піт. Знову наснився кошмар, ніби вона лежить у спільній могилі ендовера, куди її кинули помилково. Намагаючись вибратися з ями, чіпляючи за слезові руки та ноги покійників, але мертві тіла тягнуть її вниз. Даремно кличе на допомогу, ніхто не чує. І якщо раніше вона не задихнеться під купою трупів, її поховають живцем. Вона сіла, обхопивши руками коліна, сон, лише сон, жахливий до заціпеніння, але сон, щоб заспокоїтись. Щоб заспокоїтись, селена почала глибоко видихати вдих, видих, знову вдих і видих. Потім закинула голову. Вперше гостра підборідів такі ж гострі коліна. Вечір видався не по сезону теплим, і останню ніч було вирішено провести просто неба, а не в наметах. Це дозволило селені милуватися незрівняним видовищем столиці. Висвітлений замок височив над заснувшим містом, наче величезна. Брила з льоду оповита пором. Світло було зеленим і пульсуючим. Через добу вона виявиться в'язненою скляних стін, але сьогодні може насолодитися тишею, більше схожою на затишю перед бурею. Селина уявила, ніби весь світ приспаний блідим сяйвом замку. Минають роки та століття, піднімаються гори, щоб потім розсипатися на порох. Повзуч рослини... Все щільніше обувають будинки та вулиці Скляного міста, приховуючи його під листями та колючками. І на цьому світі вона єдина, то прокинувся. Так і сиділа, закутавшись у плащ. Вона обов'язково виграє змагання, а ставши переможницею, служитиме королю, щоб потім зникнути нікуди і не думати про замки, володарів та сасинів. Їй вже не хотілося правити цим містом. Магія померла, народ Фе віддав перевагу вигнанню, а ті, хто не встиг бігти, давно страчені. Більше вона ніколи не вступатиме в жодні державні справи. Більше їй не хвилює піднесення та падіння Адарлана та всіх їхніх королів. І більше не треба розповідати їй гарних казок про їх призначення. Вона з них виросла. Селена не підозрювала, що не спить не тільки вона і Вартові. Дорінгавільяр теж не спав. Звичайно, стискаючи ефер меча, він здалеку спостерігав за Селеною. У її зовнішності було щось сумне. Вона сиділа нерухомо місяць. Срібливій волосії висвітлював спокійне обличчя, яке зараз не виражало ні зухвалості, ні відваги. Сумні очі виблискували в сяві замку. А вона гарна, подумав принц, тільки трохи дивна та похмура. Він згадав, що іноді очі селени спалахували без жодної причини, але зараз колишня ув'язнена ендовера більше нагадувала статуї. Її село є чорний на тлі зеленої застави, що повис над річкою Евері. Селена підвела голову до неба. Принц теж глянув гору. Серед рідкісних хмар. Мерихтіли, грона зірок. Доріну було не позбутися думки, що зірки зараз дивляться на Салену. Ні, він не повинен втрачати пильності. Не можна забувати, що ця миловидна, розумна дівчина – безжальний асасин. Її з дитинства навчали мистецтво вбивати швидко та безшумно. Вона процітала в цьому і не вагаючись убила б його, промовивши перед цим щось чорне. Але доля змусила її стати претенденткою наслідного принца. Тепер вона боротиметься заради його слави та своєї свободи. Для цього її витягли з Ендовера. Принц ліг, не випускаючи меч з рук, і заснув. Йому наснилося, як прекрасна дівчина дивиться на зірки, і вони посилають їй світло. Розділ сьомий. Гонець, заздалегідь посланий до Рафтхолу, повідомив, що прибув наслідний принц. Ледве караван наблизився до високих алебардових міських стін, пролунали вітальні звуки труб. На вітрі тріпотіли малиново-червоні прапори золотими вивернами. На вулиці на шляху до замку очистили від возів та перехожих. Селена одягнена і нарум'янина їхала попереду шаола, без кайданів та ланцюга. Вона мимоволі морщилася, нюхаючи міське повітря. Запахи напливали верстами. Аромат прянощів змінювався різким смородом кінського гною, а нижні шари смерділи брудом, кров'ю, із кислим молоком. Вітер, що прилітав над річкою Авері, був солонуватий, але інакше, ніж сіль копалень Ендовера. Вітер приносив запах з військових кораблів і навантажених товарами та рабами торгових суден, що заходили до гавані Рафтхола з усіх куточків Ерілеї. Можна було зловити і важкий дух риби, що напівзгнила, що встеляла нижча рибальських човнів. Здовж тротуарів тіснилися городяни. Бородаті вуличні торговці і гарненькі служниці всі завдоволено дивилися на принца. Дурін Хавір привітно махав їм рукою, не забуваючи посміхатися. Принця Кішаолу одягнувся в червоний плащ з приколотою на лівому плечі брошкою в формі королівської преси. На хайному чорному лосі принца лежала золота корона. Дурін виглядав так, як і має виглядати спадкоємець престолу. Навіть Селена була змушена подумки з цим погодитися. Його поява чекала ціла юрба гарно одягнених молодих городянок. Вони розмахували капелюшками та чепцями, і кожна намагалася привернути до себе увагу його величності. Дурін усміхнувся і підборгнув їм. Від очей Селени не втекло, з якою ретельністю ці захоплені дівчата розглядали її, намагаючи зрозуміти, чому така особа затерлася в свиту принца. Селена уявила себе збоку. У кращому випадку вона мала вигляд важливої полонянки, яку везуть у замок, щоб позлити цих пихатих дурнів. Селена, привітно, їм усміхалася і навіть помахала. І раптом пальці Шаола боляче стиснула її руку. У чому справа? прошепіла селена. Ти виглядаєш безлуздо». майже не розтискаючи губ, відповів він, продовжуючи посміхатися натовпу. «На мою думку, це вони виглядають безлуздо», – парирувала Селена. «Заспокойся і тримайся пристойно», – зажадав капітан, опалюючи її шию подихом. «Я взагалі зараз можу зістрибнути з коня і втекти», – пригрозила Селена, променисто посміхаючись якомусь простаку, який явно прийняв її за важливу даму. «Можеш, тільки навряд далеко втече з трьома стрілами в спині. Яка нас з тобою приємна розмова». Процесія в'їхала в торговельну частину міста. Тут широкі вулиці були вимощені білим камнем та обсаджені деревами. Натовп, що зібрався, майже повністю загороджував вітрини магазинів і крамниць. Селена лише зараз зрозуміла, що вона скучила по гарному одязі та розкішним речам. Вітрини тражнили вишуканими сукнями, хитромудрими капелюхами, виточеними туфельками і дивовижними прикрасами. А над дахами височив скляний замок. Він був настільки високим, що найвищі вежі можна було розглядіти тільки задерши голову. Але чому принц не обрав коротку та зручну дорогу? Невже йому захотілося котра покрасуватися перед городянками? Далі шлях пролягав по набережній Авері. Біля причалів стояли кораблі і всюди валялися поплутані сіті та канати. Матроси голосно перегукувалися. Їм не було, коли вирочатися на процесію. Селена залюбувалася вітрильниками, а раптом почула знайомий звук батога. Вона повернула голову у бік клацання. Неподалік торговельного корабля по сходах на причал зганяли рабів. Як завжди вони були скуті спільним ланцюгом і дивилися під ноги байдужі до навколишнього життя. Таких осіб селена достально дивилася вендовері. Більшість з цих рабів були полоненими, захопленими Адерландською армією під час завоювання чергової країни. Самих впертих повчально стратили, решту ж у ланцюгах відправляли працювати на благо королівства. Серед рабів усе ще траплялися сміливці, які намагалися займатися магією. І, як завжди, були ті, кого схопили з чистої випадковості або помилково. Але Адерландське королівство ніколи не визнавало та не виправляло своїх помилок. Понаблюдавши, Селена помітила, що в гавані повно рабів. Їх видавали характерний погляд – у землю чи небо, і ніколи прямо перед собою. В Селені раптом захотілося зістрибнути з коня, кинутись до рабів, що зійшли з корабля, і крикнути, що вона не має жодного відношення до двору наслідного принца. Зовсім недавно вона сама була рабиною соляних копалень Ендовера, і по спині гуляли батоги наглядачів. Можливо, навіть в Ендовері зараз перебували рідні чи друзі цих бранців. Селені хотілося повідомити нещасних, що кілька років тому їй вдалося звільнити майже дві сотні рабів, які належать до піратів. Хай знають, вона не з породи адерландських чудовиськ. Місто кудись відсунулося, люди продовжували махати руками та кланятися, вони так само вигукували вітання і сміялися, розкидаючи квіти на шляху процесі. Але Селена не помічала цього, їй стало важко дихати. А потім якось несподівано раніше, ніж їх хотілося б, попереду виросла масивна брама замку. Їхні створи теж були скляними, облямованими для міцності товстими залізними смугами. За першими воротами ховалися другі, вже цілком скляні і більше схожі на тендітній мережева. По обидві боки брукованого проходу вишукувалися королівські вгардійці. У правій руці кожен тримав спис, а у лівій – чотирикутний щит. Особи були майже наполовину приховані бронзовими шоломами. А з-під червоних плащів виднілася потерта і пом'ята зброя, які свідчили про те, що життя цих людей складалося аж ніяк не з одних парадів та церемоній. Прохід закінчувався аркою, а дорога йшла вгору. Здовж неї стояли золоті та срібні дерева. На скляних стовпах трохи погойдувалися кулі ліхтарів. Сюди вже не долітав галас міста. Тут розпочинався зовсім інший світ. Дорога вершників привела на широкий внутрішній двір. Ноги в селе не затекли, хтось витяг її сідла й поставив. Скрізь сяяло і виблискувало скло. Слуги швидко повели кони на станню. Селена озирнулася на всі боки і помітила, що принц прямує до неї. Шоу застережливо вчепився в її плече. Селена обернулася, він узяв за низь її плаща і майже притул притяг до себе. Подумати тільки: 600 кімнат, приміщень для слуг та варти, три сади та садок для ігор, стані та інші господарські прибудови. Зітхнув Дорин обводячи рукою своє володіння. «Ну, навіщо мені скільки простору?» Селена посміхнулася трохи, збентежена його чарінністю, і сказала, «Не уявляю, як ви спите ночами, коли лише скляна стіна відокремлює вас від смерті». Вона глянула вгору і одразу ж опустила голову. Висоти вона не боялася, але від однієї думки, що під ногами немає нічого, окрім скла, у неї звело живіт. «Отже ми з тобою схожі», – посміхнувся Дорін. «Слава Богам, я розпорядився відвести тобі покою в кам'яному замку «Не хочу, щоб ти відчувала незручність». Ці слова можна було розцінити як витончене знущання. Проте Селена була не в тому становищі, що виявляти невдоволення. Усміхатися принцу їй розхотілося, і вона вдала, ніби розглядає потужні вхідні двері замку. Вони були зроблені з димчастого червоного скла і нагадували розлогу пащу чудовиська. Але всередині Селена помітила не скло, а камінь. І кому могла спасти на думку безглузда думка поверх кам'яного замку збудувати скляний? «А ти під час шляху трохи поповніла», – продовжив Дорін. І рум'янець з'явився, ласкаво просимо до мого дому, Селена Сандотін. Він росіянно кивнув придворним, що заумерли перед ним у глибокому поклоні. «Змагання розпочнуться завтра. Капітан Ествол проводить тебе у твої покої». Селена розправила плечі, сподіваючись побачити хоч когось із майбутніх суперників. Нікого. Певно, ще не приїхали. Принц подивився, в бік і додав. «Мені треба зустрітися з батьком». Вимуляючи ці слова, він розглядав постать якоїсь придворної пані. Потім підморгнув цій фреліні, і вона, закривши обличчя в'єлом, поспішила піти. «Увечері побачимося, сказав Дорін Шаолу, і, ніби забувши про існування селени, попрямував до сходів палацу. Наслідний принц дотримав свого слова, покої кої селени справді перебували в кам'яній частині замку. Вони виявилися більшими, ніж вона думала, і у її розпорядженні були спальні, з примикаючою вмивальною та гардеробною, затишна їдальня та кімната для ігор та музикування. Всюди були витончено розставлені кушетки та м'які стільці. В оздобленому інтер'єрі панували два кольори – малиново-червоний та золотий. В спальню прикрашала величезна старовинна шпалера. З балкона відкривалася краєвидна фонтан у саду. Все виглядало дуже приємно, крім стражників, яких Селена помітила внизу. Вона не могла дочекатися, коли Шоу нарешті піде і залишить їй одну. Поки капітан водив її по кімнаті, вона встигла порахувати кількість вікон. Їх було 12. Єдиний вхід до неї ретельно охороняли. Вона порахувала і вартових, всього 9 чоловік, і у кожного меч, кенжал та арбалет. У присутності капітана солдати демонстрували пильність і спритність, але Селена знала: арбалет важка зброя. Постій з ним кілька годин і захочеться припасти до стіни і заплющити очі. Опинившись у спальні, вона, пригнувшись, прослизнула до вікна, тиснувшись у мармурову стіну і глянула вниз. Караульні, напевно, вже розрядили арбалети і повісили собі на спину. Щоб знову зарядити зброю, знадобиться кілька секунд. За цей час вона встигла б заволодіти мечами, перерізати ковтки та втекти. Усміхаючись своїм думкам, Селена випросталась на весь ріст і почала вивчати садок. Далеко його сторонами жила з деревами садка для ігор. Селена ще пам'ятала розташування замку. Значить, її поселили в південній його частині. Якщо минемо садок для ігор... У преці в кам'яну стіну, а за стіною – річка Евері та Свобода. Селена ретельно обстежила всі полиці шаф та тумбочок, всі ящики комода, не забувши про туалетний столик. Зрозуміло, жодної зброї там не було, з її покою завчасно прибрали навіть камінну кочергу. Але в нижньому ящику комода вона виявила кілька кислявих шпильок, а в порожньому кошику для рукоділля знайшла моток мотузки – ні голок, ні тим більше ножиць. Селена перейшла в биральну, зовсім позбавлену будь-якого одягу. Там вона опустилася на коліна і, косячи одним оком у бік дверей, взялася за справу. Обламавши біля шпильок головки, міцно зв'язала кисляві палички мотузкою. Закінчивши це, Селена встала і почала розглядати свій виріб. Звичайно, воно навіть віддалено не нагадувало ніж, але гострими кромками можна розряпати горло. Селена поскребла їх пальцем і насупилася, коли дрібний кислявий уламок впявся їй, Мозолисту шкіру, що ж, якщо цю самооборону стромити, карольному шию може бути виграти дорогоцінну секунди та заволодіти його зброєю. Селена повернулася до спальні. Величезне ліжко викликало позіхання та бажання спати, але дівчина придушила це бажання. Ставши на перину, вона потяглася вище і сховала свою імпровізовану зброю у складних балдахінах. Потім стрибнула на підлогу і ще раз уважно оглянула спальню. І раптом здавалося, що за цей час висота стін змінилася, проте повної впевненості не було. Головне, щільний балдахін дозволяє сховати будь-що. Перш ніж привезти її сюди, Шаолу, напевно звелів ретельно оглянути всі кімнати. Цікаво, коли його потягне зробити нову перевірку. Підійшовши на шпиньки до дверей спальні, Селена прислухалася. Нікого. Вона пройшла коридором до кімнати для ігор. Там біля дальної стіни лежали три більярдні киї. А на зеленому сукні столу важкі різнокольорові кулі. Селена посміхнулася. Може, Шаолу вважає себе завбачливим, але його дії доводили протилежне. Вона поборола спокусу приховати один кий і кулі. Це одразу викликало підозру, хоча удар кулею по голові міг звалити з ніг будь-якого караульного, який би ще став у нагоді, якби селена твердо вирішила бігти. Томившись, вона повернулася в спальню і нарешті розтяглася на ліжку. М'яка парина. Слухняно прогнулася, і Селена опустилася на кілька дюймів униз. Ліжко було настільки широким, що легко вмістило б трьох, і їм не довелося ближати впритул. вприту. Селена зазвичкою згорнулася калачиком. Вона ще намагалася про щось думати, але повики ставали все важчими, і її здолав сон. Довго спати їй не дали. Через годину Селена розбудила служниця і повідомила, що з'явився кравець, якому треба зняти мірки та показати зразки тканин. Ще одна година пішла на нудну процедуру, обмірювання і розглядання різнокольорових клаптів. Майже всі вони викликали у селену гиду, проте коли вона спробувала сказати кравцю, які фасони та кольори їй йдуть, той лише скривив губи і відмахнувся. Селені відчайдушно захотілося вихопити з цього самовпевненого дурня дорогу шпильку з перловою головкою і всадити йому в око. Після відходу кравця їй повелимитися. За час подорожі вона встигла обрости брудом майже так само, як і вендовері. На відміну від тих служниць, тутешні зверталися з нею на рідкість делікатно і намагалися якомога обережніше терти шкіру. Поцятковано шамами, багато з яких уже стали білими смужками. Потім селену красиво підстригли Обробили її ніг і обережно відскребли мозоль. Дивлячись на себе дзеркалі вбиральні, салена посміхнулася. Тільки міські слуги могли створити з нею таке диво. Вона дуже змінилася. Ні, просто змінилася за ці три години. Корсаж сукні з довгими рукавами кольору індіго був розшитий тонкою золотистою ниткою. За спиною спадала хвилями біла накидка. Волосся було покладене кучерями і стягнути пурпуровою стрічкою. Але варто було Селені згадати, яким чином вона опинилася в цих розкішних покоях, як і посмішка одразу згасла. Невже захисниця короля має виглядати та? Селені раптом стало противне нове вбрання. Так виглядають не захисниці, а королівські песики. Як гарно! Почувся позаду жіночий голос. Селена обернулася, навіть закусила губу. Рухатися в такому вбранні можна було неквапливо. Особливо заважав туго зашнурований корсет що впився в ребра. Ось чому селена воліла балахони та чоловічі штани. Вона побачила даму років за двадцять злишком старшою за себе. Дама була високою, але добре складеною. Її сукня, витончене поєднання кобальтового та персикових тонів, говорила про належність до королівських слуг. Було видно, що ця жінка вміло користується рум'янами та білилами, підкреслюючи переваги та приховуючи недоліки. Втім, усі зможки приховати її не вдалося. Дама вклонилася і представилася. «Мене звуть Фаліпа Спандель. Я твоя особиста служниця, а ти, мабуть?» «Селена Сардотін», – випалила Селена. У Фаліпи округлилися очі. «Раджу ніколи не називати свого імені», – прошепотіла вона. «Одна я знаю його. Напевно, і твоя охорона також. А придворним і всім іншим не здається дивним, що біля моїх дверей стоїть вартові». Не звертаючи увагу на сердити палаючі очі Селени, Фаліпа підійшла до неї і дослідженими руками почала поправляти численні складки нової сукні. «До інших претендентів теж приставлено охорону», – сказала служниця. «Так що вартові біля твоїх дверей нікого не здивують. Можливо, хтось подумає, що ти чергова прителька наслідного принца». «Ще одна?» – Фаліпа посміхнулася, але одразу знову перевела погляд на сукню Селени і пояснила. «У його високості щедре серце». Селену це не здивувало. Щедре серце та великий успіх у жінок. Не моя справа обговорювати його високість, та й тобі раджу бути обережними зі словами. Я робитиму те, що мені подобається, заявила Селена. Фаліпа м'яко посміхнулася. Селена помітила, що служниця старша, ніж вона думала. І навіщо їй дали в служницю таку невинну тітку? Впоратися з Фаліпою було набагато простіше, ніж роззброїти караульного. Служниця продовжувала посміхатися, і Селену це розлютило. «Запам'ятайте, що я звикла робити те, що мені подобається», – вигукнула вона. «І ти пам'ятай, Люба, дівчинко, Це миттю приведе тебе у соляні копальні, і не треба дивитися на мене з-під лоба. Коли ти так дивишся, твоє обличчя втрачає привабливість». Фаліпа простягла руку, щоб потріпати селену по щоці, Але дівчина різко відсахнулася. «Ви здуріли, я асасин, а не придворна дуречка». Служниця зустріла її слова коротким сміхом. «При цьому ти залишаєшся жінкою. І поки тебе передали на моє піклування, ти поводитимешся, як придворна дама, а інакше я тобі не заздрю. Селена здивовано заморгала, а я то прийняла вас за безголову пустку. Ви що ж, з усіма придворними дамами так поводитися? Ні, все залежить від того, як вони поводяться зі мною, тому мене визначили прислужувати тобі. Тоді знайте, що мене сюди привезли не для придворних церемоній. Мені це відомо, але я хочу, щоб ти знала не варто виявляти такої явної неповаги до тих, хто ставиться до тебе по-доброму. Немає сумніву, ти могла б убити мене одним рухом і навіть відсікти мені голову. Що тобі це дасть? Все одно доведеться зважати на певні правила. Або повернися туди, звідки його високість тебе витяг. Слена невдоволено підтягла верхню губу. І будь ласка, не треба корчити такі гримаси, обернувшись через плече, сказала Фаліпа. Вони дуже псують твій милий носик. Селена проводила служницю поглядом і за хвилину приголомшливо дивилася на двері, що зачинилися за нею. Наслідний принц не неблимаючи дивився на батька і чекав, коли той заговорить. Король мовчки сидів на скляному троні і теж дивився на сина. Часом Дурін забував, наскільки мало він схожий на батька. Чи то його молодший брат Холін, який успадкував від короля і кремезність фігури, і кругле обличчя з гострими очима. Дорін вже відрізнявся високим зростом і стрункістю, немов народився зовсім від іншого батька, а його глибокі сині очі взагалі були загадкові. Таких очей не було навіть у його матері, і залишалося тільки припускати, від кого ж з вони дісталися йому. Ви її привезли? нарешті спитав король. У його жорстокому голосі були бряски зброї і свист стріл, але знаючи батька, Дорін зрозумів, йому надано найтепліший прийом, який був здатний королю. «Поки вона тут, вона нам нічим не загрожує», – сказав Дорін, намагаючись говорити з максимальною спокоєм та впевненістю. Селена Сардотін – претендентка наслідного принца. Це нагадувало азартну гру з непередбачуваним результатом. Це було випробування батьківського терпіння. Сама поява Селени в замку ще нічого не означала. Король міг одним словом обірвати всі задуми сина. «Ти міркуєш, як усі ті дурні, яких вона вбила». Дорін напружився, розуміючи, що батькова мова тільки почалася. Це дівчисько зберігає вірність собі самій і більше нікому. Якщо з'явиться можливість, вона, не роздумуючи, вдарить тебе кинжало прямо в серце. У такому разі вона має всі шанси виграти наше змагання, – обережно зауважив Дорін. Король промовчав, і наслідний принц поспішив продовжити, не звертаючи увагу на серце, що шалено билося. Можна було взагалі не влаштовувати жодних змагань. «Ти так кажеш, бо боїся втрачати яку суму грошей», – відповів король. Він, на щастя не розумів, що пошуки претендента «Принц» затія зовсім з іншої причини. Доріна цікавили не гроші і не виграш. Він охопився за ці пошуки, щоб вирватися з-під батьківського гніту і на якийсь час відчути себе вільною людиною. Дорін внутрішньо зібрався і вимовив слова, які подумки повторював весь зворотній шлях з Ендовера. «Можу ручатися. Вона здатна одразу розпочати виконання своїх обов'язків. Їй не треба вчити та готувати. Я вже казав вам, батько». Нерозумно влаштовувати ці змагання. Якщо ти не почнеш думати над своїми словами, я велю віддати тебе цьому дівчиську для вправ. І що тоді? Холін стане наслідним принцем? Я знаю, що говорю, Доріни. І не тобі сумніватися в моїх словах, прогарчав батько. Ти думаєш, що ця дівка здатна перемогти? Не забувай, що герцог. Перенгон виставив значно сильнішого претендента. Кейна. Ти вчинив би куди розумніше, якби знайшов когось йому підстать. Кейн отримав на полях битв відмінне згартування кров'ю та залізом. Ось справжній королівський захисник. Дорін стиснув кулаки, але король не помітив цього жесту, оскільки принц не виняв руки з кишені. Батьку, а ви не вважаєте, що саме слово «захисник» звучить тут дуже дивно, враховуючи, що наші захисники не більш як злочинці? Король піднявся із трону і вказав на карту, що була намальована на дальній стіні зали для нарад. Я король Адарлана, а незабаром стану правителем усієї Ерілеї, ти не смієш сумніватися в моїх рішеннях. Дорін зрозумів, що зайшов надто далеко. Існувала ледь помітна межа між синівським свавіллям і відкритою непокорою. Кордон, який наслідний принц завжди за будь-яких обставин намагався не переступати, він квапливо про бурмотів вибачення. «Ми воюємо з Вендаліном», – продовжив батько. «Мене всюди оточують вороги. Хто краще зможе виконати мою волю, як не той?» кому я даю не тільки шанс заново розпочати життя, а щедро винагороджу за вірну службу. Побачивши, що Дорін мовчить, король усміхнувся. Принцю варто було зусиль не здригнутися під пильним поглядом батька. Перангон сказав мені, що в ти поводився гідно. Маючи такого сторожового песа, як Перангон, я не міг поводитися інакше. Я мусив відправити його з тобою. Не вистачило б ще, щоб потім якась селянка, Голосила біля воріт замку, що ти розбив її серце. Дорін спалахнув, але не відвів погляд. Я надто довго і тяжко працював, створюючи свою імперію, і не хочу, щоб ти ускладнював мені справу незаконними спадкоємцями. Одружуйся з гідною дівчиною, подаруй мені пару онуків, і потім можеш плутатися з ким завгодно. Коли сам станеш королем, зрозумієш правоту моїх слів. Коли я стану королем, я не стверджу тиму, що влада над Терасемом належить мені за сумнівним правилом наслідування. Скільки разів Шаол застерігав його, радячи в розмовах з батьком, зважувати кожне слово. Але часом Дорін сам, того не бажаючи, раптом перетворювався на розпещеного хлопчика, якому обов'язково потрібно викласти дорослим свою думку. Не дури, Доріне, ти розраховуєш задобрити цих бунтівників, та ти їм хоч самоврядування запропонуй, вони все одно наколю твою голову на спис і виставлять перед воротами Орімфа. Можливо, разом із головами моїх незаконних спадкоємців, якщо мені пощастить їх мати. Король нагородив його усмішкою. Сину місь ріблясти, твоє дитинство давно скінчилось, а ти так і не зрозумів, що слова бувають небезпечні за гармати. Деякий час батько і син мовчки дивилися один на одного, потім Дурін знову загорив. Я знаю, наші війська зазнають втрат, штурмуючи прибережній фортеці Вендаліна. Хіба ви не вбачаєте в цьому знак межі наших можливостей? Ну скільки можна грати в Бога? Грати? Усміхнувся король, показуючи жовті зуби. Я не граю, і те, чим я займаюся, аж ніяк не гра. Дорін увесь напружився. Якою б милашною здавалася тобі ця дівчина, вона відьма, тримайся від неї подалі. Зрозумів, ви про кого? Про Селену? Я бачу в ній насамперед майстерного асасина. Вона небезпечна. Не думай, що за своє визволення з ендовера вона буде тобі вдячна до кінця життя. У неї на думці тільки одне втекти звідси. А в тобі вона бачить лише засіб, здійснити втечу і не більше. Зверни увагу, якщо ти закрутиш з нею, наслідки будуть найсумнішими. Отримаєш подвійно і від неї, і від мене. А якщо таке станеться, то що ви зробите, тату? Вислите нас обох у соляній копальні? Раніше, ніж Дорін встиг вимовити останні слова, батько накинувся на нього. Тильною стороною долоні король відважив синові дзвінкий ляпас. Принц похитнувся, але стояв на ногах. У нього палало все обличчя. Біль і гіркота приниження злилися в оєдину, і Доріну, Коштувало чималих зусиль стримати сльози. «Ти не тільки мій син, ти перш за все мій підданий!» Сердито викарбував король. «Я твій правитель, отже, будь ласка, доріде, хавільяре, інакше тобі це дорого обійдеться. Із ваш більше я не потерплю подібних розмов». Знаючи, що кожна зайва хвилина, проведена в залі лише посилить його становище, наслідний принц Адарлана мовчки вклонився і вийшов, переповнений люттю, що ледве стримувалась.